що я така дурепа, що віддам її просто тому, що ви намагаєтеся мене залякати. А от і ні, так і знайте. Я можу довести правдивість кожного свого слова. І мені байдуже, чи доведеться мені витратити ще мільйон доларів, щоб заператорити вашого старого герцога до в'язниці за таку нісенітницю про мене? Детектив перлі... Знову довелося застосувати весь свій такт, і через деякий час йому таки вдалося втихомирити ображені почуття леді. З безмежним терпінням він поступово змусив її подивитися на справу спокійніше, а головне не сприймати його як ворога, а як друга, єдиним бажанням якого було пролити світло, на те, що безперечно здавалося надзвичайною таємницею. «Гаразд, нехай буде так», – мовила вона згодом. «Я розповім усе, що можу. Я не знаю, коли саме картина була відправлена з Європи, але я точно знаю, що ящик на ім'я містера Чальзатапера Тапера з поміткою «Цінна картина» поводитися обережно – «Був доставлений до нашого будинку в Нью-Йорку 18 липня. Я не можу помилятися з датою, бо містер Тапер був уже тяжко хворий, коли прибув цей вантаж. І він помер через два дні, тобто 20 липня 1919 року. Ви ж можете це легко перевірити, чи не так?» – уїдливо додала леді Полчестер. Потім... Оскільки Перлі ніяк це не прокоментував, вона продовжила вже тихіше. «Ну ось, тепер все зрозуміло. Тепер дозвольте мені сказати вам, що я із цією картиною був у моєму домі ще за два дні до смерті містера Тапера. І що я жодного разу не відкривала його до недавна, поки не зробила цього вже тут, у цьому будинку». Я відправил його з Нью-Йорка не разом з усіма іншими речами, а окремо. І там, з гоканом є адвокат містер Джордж Тобгем, який може розповісти вам усе про цей ящик. Я була занадто засмучена хворобою містера Тапера, а потім його смертю, заповітом та всіма цими клопотами, щоб самій перейматися такими речами». Але я сказав адвокату, що всередині картина, за яку містер Тапер заплатив півмільйона доларів, і її внесли до списку спадщини саме на цю суму. Адвокат опікувався цією старою штукованою, і він може присягнути, і безліч людей в Штатах можуть присягнути, що ящик ніколи не відкривали». І судноплавна компанія може присягнути, що його ніхто не чіпав, поки він був під їхнім наглядом. Вони доставили його сюди, і їхні люди відкрили ящик для нас та допомогли нам повісити картину. А тепер, підсумувала леді Полчестер, не тому, що їй забракло слів, а ймовірно тому, що їй забракло дихання. Тепер, можливо... «Ви поясните мені, як картина, яка була в Нью-Йорку 18 липня, могла бути вкрадена у Франції 25-го? І якщо ви не можете мені цього пояснити, то я попрошу вас забратися з мого дому, бо мені тут не потрібні всякі цікаві нишпорки, що всюду сують свого носа». Бідолашному Перлі, судячи з усього, довелося не солодко у розмові з цією дамою. Йому так і не вдалося досягти з нею жодної задовільної домовленості. Зайве й казати, що вона на бідріз відмовилася віддавати картину. Хіба що їй змусять це зробити за законом, та й тоді, як вона насмілилася заявити, вона зуміє зробити життя. Дуже неприємним для декого. Наступною важливою подією у цій надзвичайній справі став позов, поданий герцогом та герцогиною Дерошешуар. Тут, в Англії, проти леді Полчестер, за незаконне утримання їхнього майна. Дуже скоро з'ясувалося, що зі Сполучених Штатів прибуло кілька свідків – аби підтвердити заяви леді щодо її законного права власності на цю картину. Громадськість знову замерла в напруженому очікуванні. Справу почали розглядати у березні, і тривала вона лише два дні. Картина перебувала в залі суду, де її спочатку пізнали герцог і герцогиня Деро Шишуар, а згодом двоє чи троє експертів. Вони підтвердили, що це справжня робота Енгра наречена. Цей шедевр був відомий усьому мистецькому світу тим, що його придбав дід Герцога у самого майстра ще у 1850 році. З того часу картина безперервно належала їхній родині. Сам Герцог останній бачив її власному замку о пів на п'яту вечора 25 липня 1919 року. Відомою особливістю цього шедевра було те, що спочатку він був написаний на дещо більшому полотні. Проте художник на проханні першого покупця власноруч зменшив його та перетягнув на менший підрамник. Ці зміни, звісно, було чітко видно на картині. Рама була новою, Леді Полчестер визнала, що придбала її нещодавно, адже коли картина потрапила до неї, вона була без рами. З іншого боку, на захист Леді виступила ціла низка поважних свідків. Найпершим серед них був містер Ентоні Клібергер, колишній секретар, і керівник справ покійного Чарльза Тапера. Саме він став першим, хто пролив світло на ту саму угоду, завдяки якій наречена вперше потрапила до рук його роботодавця. «Містер Тапер, – пояснив він, – був винахідником нового методу кольорової фотографії. Він прагнув випробувати свій метод, а потім розрекламувати його на весь світ – за допомогою репродукції якогось всесвітньо відомого шедевра. Коли, весні 19-го року, я супроводжував його в Європі, однією з наших головних цілей була купівля картини, що ідеально пасувала б для цієї мети. Дуже швидко в усьому мистецькому світі континенту дізналися, що саме ми шукаємо, і що містер Тапер Готовий заплатити величезну ціну за свій вибір. Ви були б вражені, якби я розповів вам про деякі пропозиції, які ми отримували у Відні, в Лондоні і навіть у Римі. Нарешті, коли ми перебували в Парижі, містер Тапер прийшов до мене одного дня і сказав, що знайшов саме ту картину, яку так довго шукав. Він відвідав майстерню одного реставратора, який написав йому і запропонував справжнього Енгра. Він побачив картину, вона йому сподобалася, і він погодився віддати власнику півмільйона доларів за неї. Я вважав, що це шалена ціна, і, чесно кажучи, дещо сумнівався, чи достатньо мій роботодавець розуміється на мистецтві, аби укладати такі угоди. Я боявся, що його можуть жорстоко шукати, і він купить якусь дешеву підробку замість справжнього шедевра. Але містер Тапер завжди був дивною людиною в справах. Коли він щось вирішував, сперечатися з ним було марно. «Мені подобається ця картина». Це було все, що він відповідав на мої несміливі зауваження звернутися за парадою до фахівців. Я погодився купити її за півмільйона доларів, лише тому, що той чоловік не хотів віддавати її дешевше. Я вірю, що вона справжня, але якщо ні, мені байдуже. Вона відповідає моїм цілям, от і все». Тоді він дав мені вказівки подбати про пакування та відправку картини, що я і зробив. Мушу визнати, що я мав жахливі перечуття щодо всієї цієї справи. Я, безумовно, вважав картину величною, але, звісно, я не знавець. Вона була в нікчемній рамі, яку я викинув, аби полегшити пакування. Майстерня реставратора знаходилася на одному з лохих завулків у районі Монмартера. Він та його дружина самі займалися пакуванням. Я не бачив там нікого іншого. Я організував пересилку ящика, страхування тощо і власноруч передав продавцю, чиє ім'я мені назвали як Матіє Він'яр, 500 тисяч доларів готівкою. Від імені та зарахунок мого роботодавця містера Чальза Тапера Звісно, я припускав, що цей зашмуляний старий та його неохайна дружина Діяли від імені якоїсь особи, яка бажала залишатися невідомою Оскільки час минав, а в мистецькому світі чи в газетах Не було жодних чуток про крадіжку великого шедевра я невдовзі забув про свої побоювання. За кілька місяців я вирушив у справах містера Тапера до Центральної Америки, де залишався майже два роки. Половину того часу я провів у глибинці Коста-Рики, Венесуели і таке інше, де газети рідкість. І коли здійнявся галас через картину, викрадену з дому Герсо де Рошешуара, я нічого про це не знав. Але ця картина, що зараз у залі суду, безумовно та сама, яку містер Тапер купив у Парижі наприкінці червня 19-го року. Я на власні очі бачив, як її запаковували, забили цвяхами в ящик і відправили до Нью-Йорка, куди вона прибула за два дні до смерті містера Тапера. Таким був зміст свідчень містера Клібергера, безумовно, найважливіших з усіх, що пролунали в перший день процесу. Після цього свідчення інших свідків лише підтверджували всю історію. Виступив відомий нью-йоркський адвокат містер Джош Топхем, який опікувався картиною після смерті свого клієнта містера Тапера. Також слово надали керуючому директору компанії «Небраска Сейф Депозіт», де полотно зберігалося, доки леді Полчестер не розпорядилася його забрати. Були менеджери транспортних компаній, які перевозили картину з Парижа до Нью-Йорка в червні липні 19-го, а потім із Нью-Йорка до Холтменора наступного року. Були і вантажники, і слуги які бачили, як картину розпаковували та вішали у бібліотеці маєтку. Знадобилося два дні, щоб вислухати всі ці свідчення, але вони ніколи не були суперечливими чи сумнівними. Проте залишалася одна найголовніша таємнича суперечність, а саме, що картина, яка зараз перебуває в суді, дивовижний шедевр Енгра – була куплена містром Тапером у Парижі ще в червні 1919 року і тоді ж відправлена ним до Нью-Йорка. І все ж попри це стверджувалося, що вона ніколи не залишала володінь герцога Дерешешуара з того дня, коли й придбав його дід понад 70 років тому, і аж до того пам'ятного 25 липня 1919 року, коли вона була викрадена саме в той день, коли мала прийти у власність містера Арона Джейкобса, голова йшла обертом, коли я намагалася осягнути цю неймовірну загадку. А на рішення вченого судді очікували стремтливим зацікавленням. Але після другого дня процесу, якраз перед оголошенням перерви, Адвокати обох сторін змогли заявити, що їхні клієнти дійшли надзвичайно задовільної згоди. Усі звинувачення щодо честі покійного чарльзетапера чи Леді Полчестер будуть публічно відкликані, а повідомлення про це з'явиться у всіх провідних газетах Лондона, Парижа та Нью-Йорка. І тепер Леді Полчестер – залишиться безперечною власницею шедевра Енгра, сплативши його законному володарю, герцогу Дерошешуару, суму в 120 тисяч фунтів. Отже, можна бажати, що обидві сторони були цілком задоволені. Свого часу здавалося, що нещасний герцог залишиться і без картини, і без грошей, а іншого разу, що шукано й виявиться леді Полчестер. Але тепер усе владналося, і вельми шановний суддя висловив своє задоволення цією угодою. Чого не скажеш про громадськість, яка залишилася віч навіч віч із загадкою, що, як відчував кожен, тепер уже ніколи не буде розкрита. Щодо мене, то я почувалася абсолютно розгубленою. Настільки, що мої думки інстинктивно полинули до тієї дивної істоти в кав'ярні. Я була певна, що старий у кутку матиме власну теорію, яка пояснить те, на чим ми всі так сушили голову. І через день чи два я побачила його. Він виплітав фантастичний візерунок із вузлів на шматку мотузки. Він знав... Ще прагнув почути його пояснення таємниці шедевра Енгра. Проте він тримав мене у напруженому очікуванні досить тривалий час, випробуючи моє терпіння своїми гострими та саркастичними зауваженнями. Ви, «Ви знаєте? запитав він мене зі своїм дратуючим смішком, що шедевр Енгра міг перебувати у двох місцях в один і той самий час – «Ні, звісно ж», – відповіла я. «Я не визнаю такої нісенітниці. Чудово, бів він далі. То який же логічний висновок?» «Що було дві картини», – холодно відповіла я. «Звісно ж, було дві картини. І оскільки великий Енгар, очевидно, не писав свій шедевр у двох примірниках, ми мусимо припустити». Що одна картина була оригіналом, а інша копією Тепер настала моя черга бути саркастичною І я сухо відрізала Визнавши це, ми ані трохи не наблизилися До розв'язання загадки, ніж були раніше Хіба ні, заперечив він, закудахкавши, мов стара курка Тепер мені здається, що раз ми визнали що одна з картин була копією іншої. І оскільки ми знаємо, що картина, яку купив містер Чавстапер, була оригіналом, бо саме її представили в суді, ми маємо дійти висновку, що та, яку вкрали з замку у Франції, могла бути лише копією. Ну, так, погодилася я, але нам знову ж таки, Казали, що дід нинішнього герцога Дерошешуара купив картину у самого художника, і що вона з тих пір безперервно перебувала в власності його родини. І я визнаю, що картина була в безперервній власності герцога Дерошешуара, доки нинішній титулований власник або хтось, хто мав до неї такий самий доступ, який він сам, не продав їй містру Чальзу Таперу в червні 1919 року. Але, ви хочете сказати, безумовно, вів далі старий зі своїм сухим смішком. Це було не таке вже й складне шахрайство, зважаючи на те, що мадам герцогиня була вельми вправною художницею. Хіба ви не можете уявити цю леді, яка, як і багато хто з нас, відчувала госту потребу в грошах. А потім вона почула про містера Чальза Тапера, американського бізнесмена, який нишпорив усією Європою у пошуках всесвітньо відомого шедевра. Хіба ви не бачите, як вона під час однієї з розважальних поїздок чоловіка до Парижа чи кудись іще береться за роботу, щоб створити точну копію нареченої, ми знаємо, що картина завжди висіла в її майстерні до того дня, коли її перенесли до обідньої зали. Подумайте, як легко їй було підмінити оригінал власною копією. Єдиною складністю було перевезення картини до Парижа. Але ж художник знає, як зняти полотно з підрамника, згорнути його в рулон, і знову натягнути на нову основу. Гадаю, у цьому вона мала спільника, ймовірно, якогось зубожілого приятеля з її минулого богемного життя, людину, якій вона щедро платила і за допомогу, і за мовчання. Хто був цей чоловік, ми, певно, ніколи не дізнаємося. Так званий Матєвінь Яр та його неохайна дружина – як мальовничо писав їм містер Клібергер, повністю зникли, жодного їхнього сліду так і не було знайдено. Вони орендували майстерню на Монмартрі на один місяць, заплатили консьєжу наперед, а після завершення терміну тихо накивали п'ятами, і підтоді про них нічого не чути. Але якщо я не помиляюся – на даний момент вони мають вести дуже прибутковий маленький шантажистський бізнес, адже саме він яр мав доставити картину до Парижа, так само, як саме він, наскільки нам відомо, першим вийшов на час за тапера і, зрештою, продав йому полотно. Але ж зачекайте, заперечила я, коли старий на мид замовк. Хіба не практичніше було б продати копію, яка, мабуть, була досконалою містеру таперу, який був неукому мистецтві та людиною збоку, а оригінал залишити в замку, адже герцог саме тоді вів переговори про його продаж, і більшість торговців мистецтвом якраз збиралися приїхати, щоб на нього поглянути? Він не відповів одразу а на деякий час глибоко занурився у споглядання свого улюбленого шматочка мотузки. Це, визнав він з поблажливою люб'язністю, було б вагомим аргументом, якби ми одразу припустили, що герцогиня, напевно, знала про намір чоловіка продати наречену. Але моє твердження полягає в тому, що на момент, коли вона продавала картину містеру Таперу, вона і гадки не мала, що в герцога були такі плани. Без сумніву, коли вона дізналася про це як про факт, вона була смертельно налякана. Без сумніву також, що їй довелося витримати тяжку боротьбу з власним страхом. Перш ніж вона щиро зізналася у своєму злочині чоловікові. Очевидно, вона не робила цього до останньої миті. До того самого дня, коли картину нарешті винесли з її майстерні та поставили на мольберт в обідній залі для ретельного огляду. Тоді викриття стало неминучим і ми мусимо припустити, що вона в усьому зізналася. Герцог, як справжній джентльмен, негайно почав ламати собі голову над тим, як найкраще врятувати репутацію дружини – не наразивши на небезпеку власну. Зізнатися містеру Арну Джейкобсу та іншим експертам і торговцям, що герцог де Рошешуар намагається продати дешеву імітацію, уже збувши оригінал, було, звісно, немислимо. І ось у голів їхніх світлостей виникла ідея. Копія мусить зникнути раз і назавжди. Сприятливою обставиною для успіху цього задуму стало свято в саду, що мало відбутися того дня. Будинок був повний гостей, незнайомців і слух, нагляд послабився, а пересування господаря дому могли легко залишитися непомічними. Герцог, на мою думку, обрав ту єдину чверть години, коли він залишався вдома сам, аби вирізати полотно з рами. Потім він заховав його настільки вправно, що картину так і не знайшли. Імовірно, на той момент він думав, що на цьому справа і закінчиться. І так само ймовірно, що він не замислювався про майбутнє. Його власна позиція була непохитною, оскільки картина не була застрахована від крадіжки, а важливим було лише теперішнє. Той факт, що герцог Дерошешуар намагався продати підробку за півмільйона доларів. Для багатьох французів після війни Америка здавалася далекою країною. І безперечно герцог і герцогиня сподівалися, що вся ця угода разом із шедевром Енгра скоро спочине десь на самому дні океану. Доля та Леді Полчестер виявилися сильнішими за них. Вони розпорядилися так, щоб наречена повернулася до Європи, і щоб уся її захоплива історія ожила знову. Але зрештою Доля виявилася милостивою. І я гадаю, ви погодитеся зі мною. Такі зухвалі та винахідливі авантюристи, як їхні світлості, Цілком заслуговують на ті додаткові 120 тисяч доларів, які завдяки щедрості або марнославству леді Полчестер вони отримали так несподівано. Незабаром після цього, ви певно пам'ятаєте, герцог і герцогиня Дерошешуар продали свій замок на Уазі разом із більшою частиною своєї колекції картин та меблів. Тепер вони живуть у Швеції, наскільки я розумію, де герцогиня має багато друзів та родичів, і де закон про наклеп не завдасть вам багато клопоту, якщо ви опублікуєте мої висновки у своїй шановній газеті. Обміркуйте все це, жваво підсумував старий кутку з кожної точки зору, і ви побачите, що в моїх аргументах немає жодної вади. Я дав вам єдине можливе пояснення таємниці шедевра Енгра. Можливо, ви й маєте рацію, задумливо пробурмотіла я. А у мене в цьому немає сумнівів. Була його суха відповідь. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький